Udruženje građana Bejan Adresa Ulca Rami za salčina, broj 27, takozvana Roza kuća, 71.000 Sarajevo Sve informacije možete dobiti putem sljedećih telefona 033-235-749 Vikendom i srijedom od 10 do 14 sati 061-570-1970 Ostalim danima i 061 434 879 ostalim danima. Hvala na povjerenju, Udruženje za odgoj i edukaciju, Bajan.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 Dragi i poštovani sestre Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mene je, evo pripala Da Odaberem, kako kažu Neku slobodnu temu, temu po svom izboru I razmišljajući šta bih mogao ja sa vama da podijelim danas Ovdje Na ovom Mubarek Skupu Ja sam došao dotoga da progovorimo nešto o onome što bi nam moglo poslušti kao postrek da bi nas moglo pogurati da ustrajemo u ovome što svi radimo još konkretnije da vi ustajete u ovome što vi radite a to je to su ova vaša druženja ova vaša okupljanja Ova škola u koju vi dolazite Kur'ana Da ustrajete Inša Allah na ovome I da osjećate slav i zadovoljstvo Što imate priliku što ste odabrane Da vi budete od mnoštva ovih žena oko nas Djevojaka, supruga, sestara, hanuma Da vi budete te koji je uzvišeni Allah odabrao i počastio Da dolazite, da učite Kur'an, da se družite sa Kur'anom Da se družite sa i drugim sestrama Da se družite sa probranim društvom u ovom gradu U ovoj državi I na ovoj Allahovoj zemlji, to je zasigurno U svemu tome Ja ću vam prenijeti nekoliko Izreka, nekoliko Stvari koje sam pročitao U jednoj krizi od jednog velikog islamskog učenjaka Koji se zove Ibn Ataullah el-Eskenderi Koji je zapravo bio Da kažemo, jedna Kopija Ibn Qajma rahmetullahi aleyhi I drugih alima i učenjaka iz reda Selefa Koji su se bavili ovim subtilnim stvarima Mi, kada usporedimo Ibnu Qajma i Ibnu Taimiju, Aleyh, mi vidimo da je Ibnu Taimiju, kao učitelj Ibnu Qajma bio dosta oštri. On je bio alim i učenjak koji je um, sjajo oštrinom, koji je sjajo preciznošću. Isto to je to bio Ibnu Qajm. Međutim, Ibnu Qajm je bio sklon ovim tanarnim stvarima, sentimentalnim, ovim uh, stvarima koje se tiču duše, duše mi stanja, halova, osjećanja i tako dalje. I vi znate dobro da Ibn Kalirametullahin pisao i knjige na te teme, koje su hla prevedene i kod nas, počevši od uvođenja u vrt zaljubljeni, počevši od knjige Aruh, duš knjiga o duši, za koju neki kažu da nije njegova. Helen nije u glavnom Ibn Kalirametullahija ali je imao poseban osjećaj i senzibilitet za ove teme. Dakle stanja duši. Dragi moje sestre, Ibn Attaullah al-Iskenderi je također jedan od tih učenjaka koji je živio nazad nekoliko stoljeća na prostoru Egipta koji se bavio ovim, ovim temama. Kako ustrajati u nekom ibadetu? Koji se bavio temama uspinjanja Allahu Jalla Shanhu Koji se bavio onim, onim, onim pretvinjenim e, momentima, stanjima čovjekove iskrenosti Čovjekovog e, zadovoljstva Allahom e, čovjeku putovanja ka Allahu Jalashenuhu itd. I tako dalje, i tako dalje. I pazite, jedna od stvari koju Ibn Ata'ullah el-Iskendari tretira u toj svojoj knjizi je pitanje e, nijeta, odnosno iskrenosti Mi smo svi sigurno puno puta slušali o tome šta je to iskrenost šta je to nijet kako treba da se čistimo, kako treba da nijetimo I vi sigurno sa one fikske strane Dosta toga o otobije znate. Ali meni je posebno, mene se posebno za, za, za golicala neka njegova zapažanja. On između ostalo kaže kaže djela su postavljene slike. Djela zamiste sad naše djelo koje mi radimo, evo ovo naše djelo. Ono je jednostavno postavljena slika na zidu, isto kao kad postaviš neku sliku na zid. A kaže duše tog djela, duše tog tih dijela koja mi radimo, su postojanje čistog čistog u njima. SubhanAllah Znači naše dijelo koje mi sad ovo radimo Ovo naše druženje Ovo naše predavanje Ona je kod Allaha šta? Isto kao kada staviš jednu lijepu levhu na zid Ali to dijelo ništa nije kod Allaha Daz njegove duše A duša to dijela je šta? Iskren nije SubhanAllah Onda je tek ono kod Allaha primjeno Pasite kako on jedan Lijep Jedan slikovit način objašnjava Dakle on hoće da kaže da je Dijelo koje mi radimo Poput tijela naših Naše tijelo Nermine Znači, isto kao kada porediš e, tijela ljudi A šta su tijela ljudi bez njihovih duša? Šta bi bilo tijelo jednog čovjeka bez duše koja treba da se nađe u njemu? Allah to je mrtvac I misli dobro znamo da je to mrtvac e, Ovaj šejf Ibn Ata'ullah El Iskenderi kaže Ako naše dijelo koje radimo nema iskrenosti I nije potpuno iskreno radi Allaha Samo radi Allaha Ono je poput ljudskih tijela koja nemaju duše I one ne liče ničemu drugo Nego na običnu sliku koja se okači na zid Koja je obični prijedmet, obična materija Ničemu ne služi, čak šta više nikoga i ne privlači Ukoliko u njemu nema njegove duše A duša tog djela zapravo je naš nijet I zato, draga, dragi moje sestre svaki musliman, svaka muslimanka u svakom svom dahu treba da preisbituje svoj odnos prema Allah i zato imamo ayatu suri Al-An'am u kojem Allah tabaraka wa ta'ala kaže in qul inna salati wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bi umirtu, wa ana avadun muslimin i ti rezi i moja klanjanja, i moj život i moji obredi i moja smrt Pazite Dok ovo izgovaraš Ti treba da zamišljaš svoj namaz Treba da zamišljaš svoj post Treba da zamišljaš svoj zekat Treba da zamišljaš svoje učenje Kur'ana Ja treba da zamišljam ovo svoje predavanje Koje vama držim To sve treba da bude radi Allaha Ali nije samo to To je ono salati I obredi Venusuki Wa mahjajem Još dalje Moj čitav život Zamislj sad draga sestro Tvoj sav život Od tvog ovog uzdaha do tvoj izda do tvoj treptaja do tvoj svako pokreta svaki tvoj pokret i svaki tvoj uzdisaj treba da bude posvećen Allahu pa nek meta al to neva ko postići i na kraj kada tvoj ibadet i kada sam ovaj tvoj život bude Posrećen Allahu Tebareke wa ta'ala Onda se nesikira jer, jer Allah kaže Kao šlak svemu tome وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلِمِ I tvoja smrt kada ti dođe Onda će Allah sa njom biti zadovoljan Biće zadovoljan svojom dušom Jer ćeš ti tim svojim čišćenjem U toku svog života Do tog stepena doći Da će i tvoja smrt biti samo radi te Tebareke wa ta'ala I zato kaže poslanik Allah Tebareke te ta'ala Između ostalog na mnogo mjesta U spominje Da mi ovaj život mora da živimo samo radi Allah Samo radi Allah Tu može biti primijesa dunjavuka Može biti primijesa uh, kad nam se jave oni neke naše šubhe, neke naše sumnje, pa nam se ovaj, pojavi porodica, pa nam se pojavi žena, pa djete, pa da radiš ovo radi nekoga drugog međutim čovjek stalo da se čisti stano da sam sebe upo, upo, upo, upozorava I Allah tabareke ve ta'ala kaže u Korani kerimu Kol inni a'budallaha muhlisan lehu ddin Wa umirtuli en akuna evbalan muslimin Allah mi je naredio da svoju vjeru ispovijedam samo njeme Iskreno, iskreno i samo iskreno Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite sa onima koji su šta? Iskreni I na drugom mjestu Allah, tabareke wa ta'ala, vrlo važnu stvar kaže Nije potrebno samo da bi smo bili kod Allaha upisani kao vjernici da budemo od onih koji su iskreni nego je potrebno šta? Ići stepenicu dalje, a To je da ka bihi To je da potvrđujemo istinu Nije uvijek dovoljno samo biti iskren i potvrditi istinu Nego je potrebno da potvrdiš I da živiš u svome životu tu istinu A to je moguće samo uz jedan Apsolutno čist i predan odnos Sprem svoga gospodara Dragi moje sestre U svim ovim stvarima koje vi radite Ovdje u uvoj škole Kur'ana Mi smo došli vama ovdje u školu Kurana I mi znamo šta vi ovdje radite Mi znamo koji hizmet činite e, za Islam Za Allahovu vjeru Za svoje porodice, za svoje muževe, za svoju djecu Da vas Allah te tebara kereta u tome pomogne I sve nas Ali nam je bitno da jedni drugi posavjetujemo I drugima uputimo poruku Da se svakog dana, ako čovjek hoće Da ovaj život Provedi ono kako uzvišeni Allah od nas za, zahtjeva i ako želimo da uz Allahovu pomoć svoga gospodara kad nam dođe traj trenutak kad svoju dušu ispustimo svome gospodaru, ako hoćemo da to bude e, uz prisustvo Allahovu zadovoljstva, vallahi moramo se savjetovat na najvažniju stvaru našim životima, a to je iskrenost Jer bez ihlasa Bez iskrenosti u našim dijelima I u svemu ovome što radimo Allah neće ta djela naša primiti I vi tu dobro znate da je tu jedan od prvih šaktova I sva ta naša djela će Subhanallah kako kaže ovaj naš Šejih ibn Ataullah al-Iskendari Biti poput slika Koje će biti i uramljene I postapljene I uve, uljepšane I pozlačene I raznim onim nitima lijepim Izvezene Međutim kod Allah One će biti ružne Jer nisu imale su svoje duše a duša tih naših dijela i tih slika zapravo jeste iskrenost i zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi vam Bukhari, imam i svi smo taj hadis toliko puta čuli kazao innamen e'amaru bin nijat Dijela se vrednjuju prema namjerama. i mi sad subhanAllah možemo samo naslutiti koliko je važno da čovjek bude iskren u svome dijelu pašte dijelo je vrijedno i vrijedno je se kod Allaha samo prema njegovim namirom I zato je poslanik Al-Islam usporedio dva čovjeka Čovjek koji čini hiržu Radi Allaha I čovjek koji čini hiržu Radi žene i radi nekog drugog cina Onaj koji je svoju hiržu Nanijetio u svome srcu Radi Allaha Pa mu na tom putu Allah dadne i ženu Dadne mu trgovinu Dadne mu pare Dadne mu uspjeh Tamam, alhamdulillah To je nagrada na dunjaluku Koju Allah daje Zbog nijeta Zbog iskrenosti Međutim, onaj čovjek Koji u svom startu U svom, u svom početku Svoju hiržu Nanijeti radi nekoga drugog Mimo radi Allah Mimo radi Allah On će od te svoje hidžre imati samo ono Što je i nanijetio Možda mu Allah dadne sve od toga što je nanijetio Ali će imati samo do dunja Ali neće imati ahiret I zato subhanallah o tom ihlasu treba voditi računa Kaže islamska ulema Ihlas ili iskrenost Je Allahova tajna Koju Allah daje samo svojim probranim robovima Jovo ovo je sukladno hadisi kucijama I brojnim hadisima poslanika Vjerodostojnijim To je Allahova tajna I samo čovjek koji je iskren Koji osjeti iskrenost uh, U ime Allaha tabaraka wa ta'ala Samo je on u stanju Da posmatra slabost Da posmatra sa jedne uh, Nećemo reći uh, Tačke uh, Oholosti, ljude koji nisu iskreni Ali u istinu, samo iskren čovjek i žena Vjernik i vjernica Su u mogućnosti da vide svo ništavila, svo niskost Sam primitivizam života onih ljudi koji žive neiskreno spran svoga gospodara Čak šta više, iskren čovjek je do te mjeri uh, Na stepinu kod Allaha Đelešanu Da je u stanju uh, osjetiti Osjetiti kad se drugi ljudi pretvaraju naravna, naravna stvar da mi nećemo osuđivati druge ljude Ali smo u stanju namirisati U stanju smo primijetiti U stanju smo osjetiti Kada drugi ljudi želi nešto drugo Mimo Allaha i njegovog zadovoljstva I zato draga moja sestro Treba da znaš što je kazala Ulema o iskrenosti Kaže, iskrenost je ibadet koji, uz Allahovu dozvolu, e, od adeta pravi ibadet Od običaja može da napravi ibadet Iskrenost je ibadet koji od pustinske prašine može da pretvori istu tu prašinu u zlato A kako? Čovjek, kada iskreno nanijeti u ime Allaha da radi neko djelo Makar ono bilo i malo Ono će kod Allaha dostići toliku već težinu Toliki stepe Da je na sudnjem danu Ono možda sebe čovjekovog spasa Naprimjer Čovjek kada hoće da jede Ako ima nijed Da najede samo svoj stomak I da se zasiti I da se nabaca I da utoli svoj vlad On od toga neće imati ništa drugo Osim što će se najest Međutim, kažu islamski učenjaci Ako čovjek jede s Da se najede, najede Da bude jači za ibadet Da bude jači za rad Da može prehraniti svoju porodicu Ako se najede dobro da može da Bolje postiti sutradan Da bude jači organizam Da njeguje svoje, svoje tijelo Jer je i to od obaveza muslimana Za sve te stvari koje čovjek nije ti Čovjek će imati navelu kod Allaha Čovjek, na primjer, ide na spavanje I zato je vrlo bitno, draga sestra Da kad god i šta god radiš da kaži bismillah I da zažmiriš i da kažiš Allahu ovo samo tebe Jer će ti Allah dati razne berekete U tom dvomen Pa sve što uradiš na tom putu Imaćeš dobra djela Jer je to poslanik sallallahu ve vesellem Kazao i među ostalo, A onaj ko nanije ti Da uradi neko dobro djelo Allah će mu dati koliko se vapa od 10 do 700 i više od 700 selapa jer mi nabi ne, ne možemo pobrojati sve što ćemo na tom putu do do kućinimo to dobro djelo šta ćemo sve sresti i zbog čega će nam sve Allah pisati dobro djelo na primjer čovjek kreni da spava i kaže bismillah i i legne ono po sunnetu avdesti se fino ura prouči ono što treba da se prouči I ina nije ti Ja ja spavam da se naspavam i da ojačam svoje tijelo. I Imaćeš nagradu i sevap zbog toga što se spavau i zbog toga što jačaš svoje tijelo. I Imaćeš sevap i nagradu zbog toga što se imonet da ojačaš tijelo da ustaneš na noći namaz da sutra ustaneš rano da odeš na posao, da obaviš svoje obaveze, da prehraniš porodicu i i i i i tako dalje i tako dalje. Za sve te stvari kod Allaha možeš imati nagradu 700 puta i više od 700 puta, Allah najbolje zna. Zbog čega? Zato što se očistiš Međutim, ako si radio neko djelo Samo zbog toga, na primjer, spavao si Da se naspavaš i imat ćeš onoliko koliko si, koliko si namijetio I zato Ibn Ataullah El Iskenderi kaže Od znakova uspjeha čovjekovog djela Na završecima je vraćanje Allahu na početcima Ako hoćeš da znaš da li će tvoje djelo Koje radiš, biti hajirli Da li ćeš uspjeti na kraju tog djela Bilo što da radiš Ako hoćeš da znaš Da ćeš uspjeti na njegovom kraju Pogledaj na svoj početak Odnosno, kako si počeo to dijelo Jer kaže Ko zasija na svome početku Vallahi zasijaći na svome završetku Kaže od uspjeha Na završetcima Je vraćanje Allahu na početcima Ko zasija na svome početku Zasijaći na svome završetku A to znači Draga moja sestra Da kad hoćeš da uradiš neko djelo, očisti svoj nijet. Valah i prema svom nijetu možeš da odrediš svoj završetak, a Allah najbolje zna. Ali nas je Muhammed s.a.v. podučio da čovjek koji nanijeti dijelo radi Allaha i koji se trudi da u njemu ustraje i da ustraje i da ustraje taj čovjek ne može biti na gubitku Pa makar u svojim očima i ne ustvario ono što je planirao Ali završetak tog njegovog dijela će biti siguno hajr u najmanju ruku imaće nagradu kod Allaha dokle god je radio to što je radio No međutim, ako čovjek ne nanijeti iskreno radi Allaha neku stvar Neće imati nagradi Pa makar to trajalo Trajalo i puno, puno vremena Međutim, postavlja se pitanje Kako zasijat na tom svom početku? Drugim vječima, evo kako da sad, na primjer Ovo naše druženje da nas Ovo sada, moje predavanje vama Ovaj vaš dolazak ovih Kako da to bude ovaj Ovo što smo malo prije gore kazali Druženje koje sija na svom početku Jedini, jedini način Da ovo naše druženje sija na početku I Inša Allah mu treba da, da, da sija na svome završetku Zapamtimo, dragi moje sestre Je da se vratimo Da sve stvari vratimo svi, Svrhu ovi stvari koje radimo Naše ciljeve Naše namjere Naše povode I sve naše posljedice da prepustimo Allahu I da nanijetimo samo radi Allahu Na taj nađen kada postavimo stvari Ujutru kada progledaš da svoje oči Kada prvo što ti padne na, na, na, na pamet Bude tvoje ahiret bude, Budu tvoja dijela koja ćeš uraditi danas Kada prvo što, što ti padne na pamet kada progledaš Bude da se sjetiš dove da kaješ Alhamdulillahi ladi ahljani ba'dama amatani wa ilahin nusur Da ti bude Allah Da ti bude gospodar u ime kojeg nijetiš Ovaj dan kojeg živiš Znaj da će tvoj završetak tvoj dana, tvojeg dana tvoj dan, biti blistan I znaj da će Allah, barakemetala, dati hajh i dati bereket u tom tvojom danu Želimo samo da se podsjetimo uh, i da postaknemo jedni i druge koliko vrijedi kada čovjek dođe da radi neko djelo A da je unaprijed riješio sam sa sobom stvari I to je vrlo bitno u svim našim ovim druženjima U svim našim projektima, dragi moje sestre U svim našim hajr dijelima koja radimo Da kad dođeš negdje da uradiš neko djelo, Da uradiš neki hajr projekat Da pomogniš sestri Da pomogniš bratu da, da, da bilo šta od hajra uradiš Kada dođeš sa čistim nijetom Valahi, rasteritiš samoga sebe Ti si već uradio 90% posla I onda ćeš doći e, oslobođen i rahat od bilo kakvih predrasuda, od bilo kakvih šubhi, doći ćeš na druženje, nećeš imati nikakvih primjesa, ni neki sumnjih, nećeš imati nikakvi zamjerki, neće ti smetati, a što ovako, a što ona onako. Ti znaš svoj put i ti znaš zbog čega jednu stvar radiš. Koliko god ti drugi podmetali na tom putu, koliko god... Bilo neki realni predpostavki da ti neko smeta Da ti smeta ova sestra što ovako, da ti da ona sestra što onako Ti nećeš imati potrebe da se obaziriš na tu. A vallahi iskrenost je ibadet koji će ti pomoći u tebe I zato subhanallah ovaj, da, da se posjetim na još jednu stvar Šta znači iskrenost u, u životu jednog čovjeka uh, Dakle, ovo što smo govorili sada, to nam govori koliko je iskrenost Da bi Allah bio zadovoljen, da bi naša djela sjala Da bi naša djela e, završavala hajru Da bi e, kod Allaha bila prijemljena Da bi i, smo i mi na kraju kreva imali slast u tim našim djelima Ali, ima jedna stvar koju Allah daje kao nagradu ljudima za njihovu iskrenost I za njihov iskren nijet i iskrenu namjer A to je da ti ljudi Sjaju drugim ljudima I ovo je vrlo bitna stvar Koja će nam poslužiti i dati nam odgovor Zašto nekad nema rezultata u našim poslovima U našim čak porodicima Porodicama ovaj, u, u, u radu sa našom djecom Nema rezultata Nema rezultata u našoj djavi Nekako nam se neka čini Da nema beričeta, nema hajra, nema napretka. Čak i sa našom, u radu sa našom djecom Sa našim mužajima, sa našom djecom Mi to sve ispričamo, mi to sve kažemo Naša dava je djelovi sa sofisticirana. Mi imamo kamere, imamo laptope. Čitamo sa interneta razne dersove, predavanja, prevodimo knjige. Znamo mnogo više nego što su znali neka naše stari daje ili stari imami ili stari hodže nad našim selima. Međutim, više prije prijatnije da reketa bilo. I što je se obo među nas uvuкло? Pa nekako svoj ili otuđeni ili neću da kažem nema Ploduva nima, femerata nima, hajra Ali manje ima nego neka sa manje sredstava što smo radili Ja sam ubeđen da je u pitanju ova stvar, a to je iskrenost. Doktor Jasir El Auda koji je komentarisao knjigu od ovog sheha Ibn Ata Ullaha El Iskenderija, on kaže: "Nekada sam sa svojim shehovima sjedio u društvu i na predavanju ili na dersu. Allaha mi samo kaže sa jednom jedinom riječju koju više taj kazao, toliko me znao, bo, ovaj, toliko je znao postati me, da me mjesecima i godinama držala ta samo njegova jedna riječ." I kaže: "Ubeđen sam da nije je ništa drugo ubitan nego njegova iskrenost Jer je Allah iskrenimi ljudima Dao da stanje svog moć Da stanje svoga duha Prenose na stanje drugih ljudi Da taj svoj duhovni hal Svoje stanje onog pobožnosti i ibadete Jednostavno prenese na tebe svojim pogledom To je moć iskrenih ljudi, draga moja sestru Zapamti Ako budeš iskrena u svom radu U svom životu U svom odnosu sprava Allaha A onda u svom, u svom odnosu s pravom svog muža, svoje porodice, svog djeteta Svoga obhođenja prema Quran, iskreno u svom odnosu prema sestrama Allah će ti dat takav beričet u tvome životu Sve ove stvari što smo gore spomenuli Ti i neslutiš te beričete koje će ti Allah spuštati Zbog tog tvoga njeta Ali jedna, jedan od tih beriketa i beričeta koji Allah spusti Je zapravo da ti jednostavno plijeniš druge ljude oko sebe I to dr. Jasir al-Auda kaže Allah me nekad, moj šeji, znao samo jednu riječ kazati Ali toliko je na to, to na mene utjecao da sam godinama znao biti pod dojmom. To vam je ono kada dođete U društvo nekada nekih pobožnih ljudi Čovjek ništa vam ne kaže Uopšte vam se ne obraća Ni riječ vam ne kaže Međutim, zbog svoje iskrenosti prema Allah Allah mu ne takvu moć da on utiče na ljude zbog stanja svoje duše zbog čistoće svoje duše i zbog svoje iskrenosti da ljudi sadruženja s tim čovjekom izadju kao da su opijeni i ja vjerujem da ste se sigurno imale priliku srest sa takvim sestrama sa takvim pobožnim sestrama koje su Allahami šutijeći uticale na vas I to vam na kraju krajeva stanje Naših selepa, naših ta, ashaba i tavina tabi, Kaže, znali bi doći učenici kod njih I sjedili bi oko njih I na kraju rasplaću jedni i A šute Šute i jedni, šute i drugi Kaže ovaj, Allaha mi smo znali doći kod Abdullaha ibn Mubaraka ili kod Sufjana Is es Esaurija ili kod Hasana el Basrija i kada mi sjedli smo kod njega sjedli smo, on je šutio, i šutio, i šutio i svi bismo šutili dok ne bismo vidjeli da on plače i kaže, na taj način bi nas on sve rasplakuo i izašli smo sa sela i razišli se, i svi bismo plakali i svi bismo više pouka uzijeli nego da nam je vazio Čovjek odvazio, a šutio Subhanallah E tu je ta moć I taj beričet koji Allah daje Svojim rogovima A ima koji su iskreli Jer Allah u Kur'anu, dragi moje sestre Spominje ajet gdje kaže A mi ćemo vam zbog vaših Mi ćemo da U tom kontekstu parafriziram ajet Mi ćemo vjernicima davati berekiate Zbog njihovih dijela Razne berekiate Znači ti nanijetiš zbog Allaha Da uradiš jedno dijelo A onda te na tom putu Tvog dobrog dijela Sretne te sirotinja Pa ti Allah pruži prilike Da je udaneš pomarke Pa te sretne neko sirotinje Dijete pa ga pomiluješ Pa te sretne ovo Pa te sretne ono Ti dok dođeš Do onog dobrog dijela Koji si nanijetio Uradiš još deset dijela A to su ti berekati, koje ti Allah daje A onda kao brhunat Svega toga I te tvoje iskrenosti Allah ti dadne Da pljeniš druge ljude Subhanallah. E to su te ređe posti, koje postižu samo iskreni I zato ima mišljenja kod islamskih učenjaka Da samo iskreni ljudi mogu postići jedan poseban ibadet A to je po ibadet sabora Samo iskreni Ibadet sabora A sabor je najtežiji ibadet I sabor je, dragi moja sestra, ibadet Kojeg Allah daje E, samo svojim posebnim robovima Isabur je ibadet Za kojeg je Allah jedino u Kur'anu Kazao Da slijedi za njega nagrada Bi gajdi hisab A zašto I nemaju efe sabiruna Bi gajdi hisab Mi ćemo nagraditi one strpljivi Na sudnjem danu Bi gajdi hisab Bez polaganja računa A zašto je sabur toliko vrijedan Zato što je težak A saburat mogu samo ko To iskreni ljudi Poslanici su najviše saburali A jesu poslanici bil najiskreniji? Taman da jesu Dakle, sabur kao najvrijedniji, najposebniji ovaj Duhovni, duševni i bar na kraju krajeva I ti da bi ustrajala dolazi tu školu Kur'ana, učiti Kur'an, druži se sa sestrama Činite, hajde, treba tu sabur? Treba Ne treba sabur samo kad pritisne nekakva nevoda Allah mi možda više sabura treba da se natjeraš Da, da, da dođeš u školu Qur'ana i da učiš Kuran. I da uradiš neko dobro djelo Više tu sabura treba Jer se moraš borit sa sobom, moraš se borit sa šetanom Moraš se borit vamo sa ovim nekim šetanima ljudskim koji te omjetaju Sa svačim se nečim moraš izborit o saburat Da bi naradila dobro djelo I zato je uh, sabur i badet Kojeg Allah časti samo one rogove koji su šta? Iskren. E zato pozivam ja sebe I pozivam sve vas Da da vodimo računa o tom saboru Na kraju krajeva Pogledajte vi ti sastanja našeg Selefa Naši odebrani generacija Subhanallah Ja često razmišljam tamo O onim stanjima Na primjer, evo kažemo Ovog Fudaila ibn ijada Za njega se kaže da u životu nikad nije zaplako Nik, Nika se nije nasmio, pardon Za njega se kaže da se u svom životu nikad nije nasmio A onda, kaže, umrlo mu dijete i on se odvalio smijati Bukvalno čovjek se pošel smijati I vi to svi dobro znate A molim vas sad da u kontekst ove naše priče povežete sad njegovo stanje Njegov hao kod Allaha, vola, njegov stepen I onda ga pitaju Što si ti, što si se tako sad nasmiju a nikad se nisi u životu smio Kaže, da pokažem Allahu, da sam zadovoljna sa njegovom odredbom Ovo stanje saburanost Ovaj stepen strpljivosti I zadovoljstva sa Allahovom odredbom Vallahi, draga moja sestro ne može postići Osim onaj čovjek koji je Apsolutno, da kažemo Čist, poput Melijeka Allah najbolje znao I iskren, poput Melijeka I zato ti kažem Ako hoćeš da se boriš Sa ovim svim problemima U svom životu Koje mi najlazimo Te problemi sa financijama Te problemi sa djecom Te problemi sa ovim Te problemi sa onim Čisti svoj nijed prema Allah Preispituj svoj nijed Svoju namjeru prema Allah U tome leži sva kraka Pa znaf nam proslani kada je sva nijed kazao Sva dijela se mjeri, mjeri, mjeri samo prema nijetu To nam govori da je nijed najosnovnija stvar Subhanla, ti može i vadeć i badet ići Može u očima ljudi izgledati po najveći pobožnjak Ali ako se pretvaraš, ti na to džemnemu I pogledajte kolika je mala razlika imeđu iskrenost i realuka I tolika je razlika imeđu džemneta i džemnemu Da završiš u jednom ili u drugom A to su sad te stvari koje su tanane, ove unutrašnje Ne mogu ja to gledat u tvoje srce šta ti misliš To ti sa svojim gospodarom sebe preispituješ I zato ćemo naći islamske učenjake, Sufjane Stauri kaže Allah mi je nikad ništa kod sebe ništa teže liječio, težu bolest Sad oni kontaju što je tu Nego kaže iskrenost, odnosno neiskrenost, odnosno rjavak Ove tri stvari Da sam iskren ili sam s druge strane neiskren? Jer je to nit koja razdvaja džene ti džahennem Subhanallah I zato, dragi moje sestre, poverte računa O tome, kad nije, kad hoćeš da uradi bilo koje, hoćeš da napraviš jelo svom čovjeku Allah me možeš bog tog jela džene da zaradiš Samo lijeti sve te stvari Ibn At'ullah El Iskandari kaže Da je u njegovo vrijeme, ovaj šejh o kojim, čim izrekama govorimo Kaže, u njegovo vrijeme je bilo učenjaka i šehova Koji su kaže, kad mu dođe Kad mu, dođe taleba, dođe učenici oko njega Sjednu na halku u njegovu kuću I popuca neko na vrata I on kaže, učenik ustani da otvori vrata I on kaže, stani, stani, stani Nemoj ustajati Ne, ustajat. ne otvoraj vrata, što? Kaže, nije tim da ovako kuca da bude sirotan Da bude fukaran I nije tim da dođe da od mene traži da ga nahrani I nije tim da ga ja nahrani I nijetim nagradu koja slijeduje kod Allah za to I nijetim da ta sirotinja uđe i da sjedne na gres I nijetim da se okoristi I nijetim da ona bude sebeb, da se njegova porodica vrati Allahu u vjeri Sve to nijetim Pa makar to i ne uradio, imat ću nagradu kod Allah i dž. Jer sam na nijetiju Vidite šta znači nijet u Nijeti, nijeti, Bismillah Allahu, radi tebe, radi tebe spavam Radi tebe, Allahu, pravim ovaj ručak kojeg pravim Hoću da bude lijep Hoću da bud, da se svidim mom mužu Ti, Allahu, isto Dani razne bere Pa ćeš vid' kad, dođeš, kad čovjek dođe kući, pa te u jednom počne pazit, pa te u pas počne pazit ženu, majku, pa ti počne pazit bu, babu, pa dobartama, bratu, a sve zbog onog tvojeg ručka. I ti onda imaš na svom kontu nagradu za održavanje rodvinjskih veza, za poboljšavanje rodvinjskih, razumijete ove stvari, koliko se to širi, a to je Allahova milost. I zato je ovaj umet počašćen Da će mu Allah dati Da na sunnjem danu jednostavno prođe U pogledu nagrada Pored naroda Maha al-Islam koji živi hiljad godina Jer mi za ovo svoji kratkih života Nas je Allah počastio da kao sljedbenici Muhammeda al-Islama Sa malo stvari, malo dijela Samo iskrenih Možemo postići punom Možemo postići punom A tu je sve A tu je sve nijet Tu je sve iskrenost E vidite sad. Ti sad učiš Kur'an Učiš Kur'an Klanjaš Namazan Postiš Ramazan I te suhanla kako treba ovim stvarima malo dublje razmišljeti Ako se stvar samo spusti na formu Pa vjerujte i najveći Beduin znat u rad Ono klanja, ma klanja Posti, ma posti Glado je od sabaha, do, od zori do akšama i to je to Daj im zeklad, maja ovu zeklad Ali kad čovjek uđe u dubine ovih stvari I kad Pao po, počeli sa, razmišljati se o, o ovome na, na način na koji razmišlja ovaj, Ibn Qajm Rahmetullahi Ibn Ataullah el-Iskendari Ili, na primjer, ovaj, imam Kusheiri Ili neki drugi ovi pobožnjaci, Zahidi Koji su ovim stvarima svar Ti vidi, Subhanallah, koliko svaki ibadet Biva dubok I koliko u njemu moš vidjeti priliku da budeš dženetlija Da budeš dženetlija Kaže Ibn Ataullah el-Iskendari Dragi moj brat Znaj da svaki ibadet Ima svoj islam, ima svoj imad i svoj ihsan Šta to sad nem znači? Hajmo se sjetiti onog hadisa Onog dugog hadisa, poslanika sallallahu alaihi wa sallam U kojim ono obještava svoje ashave Kako mu je došao Melek Džibril I podlučio ga islamu, imanu i ihsanu Jel tako? Ovo je najvjero, jedan od najverodostojnijih hadisa Došao Džibril alaihi wa sallam i kaže poslaniku Šta je to islam? I vi sad sve znate šta je rekao poslanika islam Islam je šta? da kažeš, šehadet, da klanjaš pet vakata, da postiš ramazan, da daješ zekat i da obaviš hač. Esat. Kaže ibn Talah al-Iskandari, kaže: "Pogledajte ovo islam. Islam je jedna vanijska forma, jedno vanjsko običeđe. Ako pogledaš mu šehadet, znači to je nešto što čovjek manifestira. Moraš da bio musliman, moraš ka mora i da drugi ljudi čuti Ako hoćeš da budeš musliman Treba da klanjaš A to je opet neka vanjska forma Gledaju, vidi, Znači nešto što pripada vanjštini Ako bio musliman Ako hoćeš da budeš musliman Treba da postiš A i to opet ljudi vide da postiš La, Ako hoćeš da budeš musliman Treba da daš zekijad A i to opet ljudi vide Dakle, islam je nešto što pripada vanjštini Nešto što se vidi Nešto što se čuje Nešto što se opipa Ali to, kaže, najniži dio vjere I jest Kad u Akayu učenjaci govori O stepenima u vjeri. Islam kao stepen Islam kao stepen uvjer Je onaj prvi, početna faza u vjeru Ali ima još jedna dublja faza E ti sad sebe zamisli kad učiš Kur'an Kad klanjaš namaz, što je tvoj islamu u namazu? To je ono da, jel, zanijetiš, staneš propisno, okreniš od parma Ti klanjaš, svi mislili da ti klanjaš, a ti si negdje s parama, ti si negdje, ti si negdje u gostima Svi tebe vidi da ti klanjaš, ali to je to, to je ta vanjsko obilježnje, tvoj program Aaza Znači, ti imaš u svom namazu taj islam Tako, naprijed, kad učiš Kur'an Tvoj islamu u tvojom učenju Korana je da ti učiš, drugi te čuju, mašala, dobar težvi, dobar mehar, ma melodija, ma, ma, ma ljepota, ti bih reko sve. E to je islam, ono vanjsko obiljež. Međutim, to je tek prva stanica. U tom nekom duhovnom bogatstvu, šta sve čovjek može postići u jednom dijelu. Kaže druga stanica, druga stepanica u vjeri je iman. Iman u jednom dijelu. Da postigneš stepen imana u jednom dijelu, u bilo kojem dijelu. A šta je rekao Jibril alaih alai islam, poslaniku alaih nermine, brate? Da je ima, šta? Da vjeruješ u Allah, da vjeruješ u poslanike, u kut, kitabe, u meleke, u da i u kader A vidite, sve ove stvari su stvar, čega? Unutra, islam je vanština. To je ono što se pokazuješ napore Maša Allah, skroman na mazu, lijepo uči i Kur'an, Teđbir Ma nema Ali iman u jednom dijelu, to je sad stepenica više iz Nati to je to je da postigneš ono unutarnje osjećanje. To ti sad prešao iz stanja vanjske forme u stanja unutarnje. To je lijepo. To je ono što se zove onaj hašit Već postižeš ono umtarnje ubjeđenje Ti nemaš ubi, nemaš dilema Tu je draga moja sestro Kad ti dođeš ovdje u školu kod i Ti nemaš dilema što si došla Nije ta natjero čovjek, nisi došla radi njega Nisi došla radi učiteljci Da, ti, da, da, da, da te ovaj Jel ti ta kamo te pa unesti I zbog ti nekih poguda Nisi došla zbog žena da kažu Vidje ne dolazim Ti si došla zbog Allaha I ti si došla što voliš doći u školu Kur'ana Znači ti si već na ovom stepenu imana Je sad ima treća stepenca u jednom dijelu A to je stepen onog lezeta. Stepen slasti Stepen uživanja A kad je Gibril došao poslaniku i rekao mu šta je to Islam Šta je rekao poslanik Ali Islam Islam je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš Jer iako ti njega ne vidiš, on te vidi Ovo znači, draga moja sestra Da kad ti učiš Kur'an Moši sama sebe ucijeniti na kojim si stepinu Ako si na stepinu Islama To je da samo onako, težbit, dotjeruješ težbit Na harić, izgovor lepo učiš glas Ali ti ne učivaš uopšte Međutim, stepen imana je Da već ti osjećaš onu Jel, potrebu da učiš Kur'an Nisi proučila dva dana Kur'ana Već hoću, ne mogu bez Kur'ana Nisi klanjala kodnje na vrijeme Sutra te već kopka moram na vrijeme To je već iman A ihsanova, najveća stepenica u jednom dijelu Ona je, draga moja sestro Kad ti osjećaš lezet A znate šta je lezdet. Lezdet je moje Adnane brate pljevljak Lezet je ka ti uživaš U tom i badetu Znači ti više ne osjećaš strah Ne osjećaš samo da zadovoljiš formu Ti si sve te faze prešla Ti više ne možeš bez Kur'ana Ti kad učiš Kur'an ti plaćeš To je ta najviša faza koju čovjek može postići I o je učenjaci ovi govori Znači imaju stepenju i badetu Znači imaš ljudi koji klanjaju, a ne klanjaju To su mu na afici Nema ništa od namaza Imaš ljudi koji klanjaju, ali imaće samo deseti dio namaza To je možda ovaj prvi stepen, islam Ono je odklanja, ali on Samo na pametica, samo namaz nije On već stređuje tamo poslove, ugovara Poslove, opravimla djecu da ide materi Sašta ona u namaz kontava. Ali to imaće nešto Ali imaš ljudi koji su ošli stepencu više A to je taj iman dijela jednog To je kad osjetiš ono Ne su misli igrati Ona odračuna I treća stepenica je kad ti uživaš Dođeš Ako zauči kurant ti i počneš plakati A neko spomini poslanika ti i počneš plakati A neko kaže, hajmo na neko dođenje Ti jedna čekaš, ono da dočekaš sedmicu da ideš E to je stepenija na teba i posebnih Allah nebo ni zna koja je, ko je na ovu stepenu od, od nas Ali molim Allah da nas počasti Da makar na trenutke osjetimo Ja vjerujem da smo bili u situacijama da osjetimo te momente ali, Kad jednostavno žudiš za dobrih dijela Nedostaje ti dobrih dijela E to na tome je bio naš seler. I sve ovo, draga moja sestam, ne možeš bolj postići bez iskrenosti I zato ja danas vas postičem i sebe Da svakog dana kad se probudiš Da prva sva što ti bude jara bi Daj da ovaj dan proživim rad tebe Samo rad tebe Ne radi dijeta Ne radi čovjeka Ne radi ženi To će Allah sve dat Kao bereke arte, oni što smo spominjali Pa će i oni biti zadovoljni ako bude radi Allaha Ali najvažnija stvar Nećeš moći osjetiti ljepotu i vade Ako se ne budeš čistila u iskrenosti A Allaha mi šteta je umrijeti od iz ovog svijeta A ne osjetiti ljepotu Ljepotu svih svi ovih ibadeta Pa zamislite vi kada Abdullah ibn Omer Ili na primjer Omer ibn Hatab kaže Radja Allahu anhumam, tako mi Allaha Volio bi da, da sam mrtav Odnosno, ne bi volio da sam živ A da nea moje braće muslimana Do nea njih, moj život ne bi imao smisla Zamislite vi sad koji je on stepen postigao Na tom polju Na tom ibadetu Druženja s braćom, činjenja dobročinstva, Savjetovanja, u život družeći se s braćom. Ili na primjer kad učenjaci govore da nije učenja Kur'ana, Ja ne znam šta bi u svom životu radio. Ili kad neki kažu da nije podučavanja Kur'anu, Moj život bi bio besmislen. Zamislite mi sad njihovog stepena na tim svim, u tim uh, ibadati ga. A to ništa nije što po sebe bez Uslov za sve te stvari je iskrenost. I zato sam Harla, čovjek akadako razmisli, hoćel neko od nas proživiti ovaj život i otići togog svijeta. Klanjali smo i namaze i posli Ramazane, a otišli smo ovaj siromašni savog svijeta. Siromašni u smislu da nismo uljivali Zamislite vi, hala Mi smo svi čuli za ovaj stanje Ibn mira metula lik Kad su ga ufatili u zatvor Pa ga zarobili Pa on kaže, šta je rekao Ona poznata njegova izreka Šta mi mogu kad je moj džennet u mojim prsima Ako me zatvore Ja sam osamim sa Allahom I kaže Ovaj, i valiti Ako me otiraju iz zemlje Kaže ja Hid, to mi je Hidža A ako me ubiju To je šehad Znači vjernik tako stvari posmatra Ali ne možeš ti osjeti tu slast To zadovoljstvo, to uživanje u svemu, ako nisi iskren. I zato mi kad čitamo o našoj vojmi, kaže doveli ga ljudi iz ovaj nasuglorac ulja, prokučali ulje, on se smije. I on se raduje što će vid umliti, što će ga skuhati to ulju, ono samo cikne, stopi ga svu u sekundi. A on se raduje i kaže, ja umio je što nisam 70 života kada pa tako pogin umri. A štete joj cetre, dragi, utići svog svijeta A jednom ne osjetiti ovaj hav A to se samo može Moj ziklija, brate ovaj, Iskrenošću Ništa, džaba sve Ako se ti pretvaraš Onda ćeš imati noko koliko si nanijetio I ja ću vama sada <clears throat> Ovaj U, ovi, u, u ovom svom desku Na kraju spomenuti Još jednom Ovaj, jednom jako, prejako Izreku ovog Ibn Ata'ullah el-Iskenderiyah A sve se opet vrsti, vrti oko ove naše iskrenosti Oko ti stepena, stepena, stepeni koji možemo postići našim dijelima Allah mi sam nekad razmišljam i ka, učim Quran i, I kažem sebi subhanallah prelazilo ovo učenje preko mojeg jezika ovo što Je li što dalje od jezika? Nekad, nekad poželi... I ja vjerujem, dragi moje sestre Da, na primjer Danas kad vidite da vjernike napadaju Što su čvrsti u vjeri Napadaju ljude s bradom, napadaju sestru s podnikabom, napadaju ga Kaže nije normalan, poludio, šta mu bi odjednog Allaha mi, vjerujte zbog Napadaju te zbog ovaj, zavidluka Zapamtite da su vam zavidni. Ne mrze vas, nego su vam zavidi I ono je sukladno hadisima jajetu, Allaha Jalašanom Hadisima poslanika, sallallahu i sallam Jer to je haset Jer oni vidi da se u tvojom srcu, dešava, u glavi se dešava nešto lijepo <gled> Jednostavno ti nima sjajiš Ti s njima možda ružan s bradom Ili možda si ti nima ružna pod, pod nikabom Ali oni vidi na tvojim postupcima i tvom životu da si ti rahat čovjek I zbog toga ti zabiti Zbog toga ti zavidi I zato subhanallah nekad kažem ovaj, Kad učim Kur'an Ja rabbi daj da osjetim ono što osjećaju neki ljudi učeći Kur'an Kad klanjam namaz ja rabbi molim te daj da osjetim u namazu Bar danas jednom u namazu ovaj, Ono što osjećaju neki ljudi u namazu Od slasti, od uživanja Od, od tihalova, tih halova, od tih sterpeni A ja ću vam sad kaza šta kažem nataullah El Iskenderi Kažem ovaj, Ostane ustrajan u nekom dijelu Pa makar i ne znao i ne imao osjećaj zašto će ništo odjelo Sad je ovo vrlo važno da ja i ti svatim Jer nas sve često lomi šeitam Neka čovjek jednostavno koliko god Alhamdulillah bio u čvrstu vjeri Neka ti dođe pa tobe jarabi Prije da ona prije pet godina sam znao i zaplakat Pa ne znao šta je ovo sa mnom više Nikad suza nauku da kreni Pa prije 5 godina sam bio fin Prije 5 godina samo uživoo u društvu s braćom uži... ja, Sve što smo mi sad malo prije pričali sve, jelde, Desilo nam se to, neka smo uživali Sad ko kamen to obejara Neće da naiđe onaj, onaj hal Od neko ga prizivam, alema ga e, Prva stvar, draga moja sestro Je da trebaš preispitati svoje harame i mekruhe u životu Oni najviše utiču na te o, o, lijepe osjećaje u ibadetima A druga stvar Je da ustraješ Jer Allah iskušava svoje robove Ona je osjećaj lezeta i uživanja u ibadetu On dođe i bude jedno pol godine, mjesec, godinu A onda te Allah iskuša Onda te Allah stavlja na iskušenje A jer smo rekli na početku da je sabor i iskrenost povezani Pa Allah hoće da vidi koliko si ti iskren Toliko ste stavili na iskušenje Da vidi koliko, koliko ćeš ti osaburati A koliko osaburaš opet Koliko ćeš imati imat nagrade Ali kaže ovaj ših Ibn Atavullah kaže uh, Ostani ustrajan U činjenju dobrih dijela Pa makar i nemo u pojma više što ti to činiš Ono, šila tobe, Arabi, ne znam više što, što ide da. Ostani ustrajan Jer kaže Ne ostavljaj dijelo Zbog svoje neprisutnosti sa Allahom Tebi se nekad čini da uopšte radiš neko djel, ali nisi prisutan ušte. Ono sve ti, čak što više nekad osjetiš A ide mi više na živce i ovi... I ova braća, i ova dava, ide mi na živce i ove sestre Ima ovo smisla više, bolam vam? Ma upravili se nekada i ovan sa ulice što i ga lami Nekak čovjeku dođe, dođu neke šube tog, možda jele Pretpostavljam, evo sad kaži nemoj ostavljaj ne napuštaj. Kaži to svoje dobro djelo zbog svoje neprisutnosti sa Allah. Jer kaže Allah je tolku milosti. I Allah tolku svog roba voli. Da moraš biti ubjeden da će te iz tog stanja neprisutnosti možda već sutra preneto stanje prisutnosti. Oa mi je, kaže poput učenika koji dođe na nastavu spala. Čitao vrijeme, spava Nastavnik priča, ali on spava I mi svi dobro znamo da je bilo učenika Pogotovo onim zadnjim klupama da su spavali E, kaže, je li pametan nastavnik i učitelj da ga istjera. Nije Pa kaže, zaš je Allah Zbog ne, nemara i neprisutnosti svoga roba Otvjerat svog roba od sebe Allahov primjer je još lepši nego primjer učitelja Pametnog učitelja Ne ostavljaj dobro delo pa makar i ne znam šta ga činiš. Jer kaže možda te Allah iz stanja ne, nemara i ne prisutnosti prenese u stanje prisutnosti. Možda ćeš sutra već doć na nastavu ili na predavanje, a već te malo upalio se taj fitil, upalila se žarulja. Al kaže, da li opit ustraj. Ustraj, ustraj, jer kaže možda te Allah i svoje milosti, lijepi Allah i svoje milosti Već sutra prenesi u još jedno, već novo stanje I stanja prisutnosti U stanje budnosti Sad više nisi samo prisutan Znate, ima učenika on, on gleda šta učenik Profesor priča, ali on gleda kroz profesora on samo, on samo gleda On nema pojma o čemu se tu priča O čemu se radi Ali kaže ustra, jer kaže možda te Allah I stanja tog prisutnosti Prenese u stanje budnosti A šta su budni učenici? Oni koji Boga ne prate Pa zapamte pokoj rečenicu Pa im lijepo bude na času Al kaže ti nestaj i dalje Opet ustraj Jer ima još jedna stepenca više Možda te, kaže Allah Lijepi i uzvišeni Zbog tvoje iskrenosti i ustrajnosti prenesi iz stanja budnosti Pazi ovu sad Nermine, brate Možda Allah Iz stanja budnosti prenesi u stanje Odsudnosti, od svega, osmune Allah'a Allahu Nači Znači, u takvo stanje da ti više Odsutan si, od svega, zikrija, osmune Allah'a Ti se probudiš a budan si samo radi Allah'a Jer ti je na pameti samo da se sačuvaš harama I da uradiš nešto dobro Ti sve što radiš, ti samo vidiš u tome Allah'a Taj vjernik koji to postigne On je onda po onom hadisu Ima oči kojim gleda, vidi od Allahovim očima Radi Allah na tome hadisu Uho kojim Allahovim uhom sluša Allahovim okom gleda Allahovim rukama radi To je taj vjernik Koji je do tije mjeri, do tije mjeri se očistio Ispraznio iz sebe one prljavštine Bio je iskušan slabostima Ali je ustraio, ustraio, a Pa ga Allah prenosio I stanja nemara, ustanje prisutnosti I prisutnosti, stanje budnosti I stanja budnosti, u odsutnosti, od svega osim od Allah'a E to je je ibn ijad Čovječe, umrlo mu, nikad se nije nasmio Umrlo mu djete, on se nasmio Ovo pamet staje E to je, Allah samo si ti bitan Ništa drugo u životu nije bitno Lijepo je, djete Sine, ti si meni draz, ti si meni bitan Al sine, Allah je najbitniji Jako ako tako postaviš stvari Onda Allah šaljev on ne bereke Onda samo se pitaš, mašal, vidi ovog mog djeta Pa vidi ono uči, pa vidi ono slušao Pa vidi ono hajeli, mašal, šta je svojim mojim čovjekom? Pa on mene nikakako nije pazio Pa on nije Njegovu, pa on nikad mi nije mater ovako gledao Nikad mi nije punca ovako pazio To su ti berekiatli zbog tvoje iskrenosti To je taj hajr kojeg Allah daje Zbog tvojeg iskrenog mjeta I zbog tvoje ustrajnosti Na putu Allah rilješano Ja ne znam, jesam li prošli put spominjao Ali Ovo hoće da se kaže Ovo, osutan od svega osim od Allah Probajte razmisliti, ovo, ovo je jaka rečenca Hej, osutan od svega, zamest nermine od svega osim od Allaha. Ja sad kad ja razmišljam, ja ne kako kontam, to su ljudi za koje većina ovdje sad na ovi na, naši na ulici greta, to su neke ahvetnje, to treba posatujamo vjer. Jer ima ona hadis jedan, poslanik Kaleslavat Vesalam kaže, ne, nije hadis, nego je izreka. Kaže kada bi došli ashabi među vas, Tu su tabini govor, tabini, tabini govor, tabi tabini, Kad kalbi ashabi došli među vas. Kaže, oni bi mislili da ste vi pokvarenjaci A vi biste mislili da su oni budjaci Subhavno Šta bi sad oni tek za nas i naše stanje Oni bi mislili da ste vi pokvarenjaci A vi biste mislili da su oni budjaci Pojmanje života Oni su bili odsutni od svega svega da vlada Nema brige za na faktu nema brige za... Naravno, ali nima je to sve samo dolazilo A valja subhanallah prođi taj put Valja se čisti Kako se čisti? Samo vjerujem I samo iskreni nije to Iskrenim nemoj harfa proučit Ako nisi nanijetila radi Allah Harfa Bolje ti je ti da ga ne učiš Ali zato Kad namjetiš Arabi Pa jako ti je teško Joj, mrskoti Bolite grlo Pa tebi ti naka teška sva Kaharna Ustani Uzmi proučit po stranci. Možda ti Allah baš sutra dadne da proučiš strancu. Pa možda ćeš prekostra proučiti dvih A prekostra već tri Zakostra već ne možda se zastiš Što su ova stanja? I zamislite vi, subhanAllah, sad Kaže odsutan od svega Osim od Allah'a Kad ti razmišljaš Ti imaš prestav da su to ljudi Koji nisu želi ništa osim ahireta I zato je kazao na jedan naš stari Ude u Bosni Jedan na Afiz je to sad prepriču, Ne znam da sam spominio Kar je najbolje ne želiti ništa Najbolje je ne želiti Jer kaže ovaj Želje ubijaju čovjek Čim čovjek, draga sestro, nešto poželi od dunjaluke To rastrga čovjeka I zato je ovaj Ulema kazala Želja je prva stepenca do poniženja Kad čovjek nešto poželi Onda se u njemu može lahko roditi poalepa To je, to je na, e, veći stepen onaj, e, Nesreći nego, nego, nego da nešto želiš Jer kaže, neki će ljudi poželiti Pa vidit će ne može na halal način Pa će odustati, ali ima ljudi koji kad poželi On ne bira više način Između halala i harama A kad čovjek uradi haram Da stekne ono što je poželio Ne, ima, ne treba mu veće poniženje Jer se onda boji i komšije da neće progovoriti Boji se i šefa da neće progovoriti Svi ga mogu učičkati Vidite Subhana šta znači pohlepa I zato je najbolje ništa ne želite A šta je ovo ništa? Ima li neko da zna šta je ovo ništa? Hajde ti sad meni objasniti šta je ništa ovaj, Ima ona jedna smiješna uvijem ovaj, Nasrudin hođe Nasrudin je Bila dvojca ljudi u komšiluku Neki su biznis pokretali I ovaj kaže Ako sutra zaradim to i to Da će ti ništa Ovom drugom kaže da ti ništa Ovaj drugi kada tamam I oni se, jel, opklade Kada je sutra bilo, ovaj bogam mi zaradio I ovaj sad, drugi pravi se budala i kada je daj mi ništa Ma ovaj, da je komisija šalio sam se Pa, pa šta, kako ću dat ništa, pa šta je ništa, razumijete? Ma ovaj zavalio, ništa, pa oni daj mi ništa Razumijete? Hele, nej slučaj je završio kod Kadije, kod Nasudin Hođe koji je bio Kadija u sela I došli oni pred Kadije i sad Ovaj zapeo kos Sivonja si da je ništa i ništa, vidi, vidi na srutin, hoće dve neka havetinja u pitanju, neki ahmak i onda on njemu kaže Dedeo, kren se dole, kad je poleraj dole, šta je tu? Kaže se džazi Nije, nije to, je vidi šta je ispod se džazi Kaže, mo nije ništa A kad je uzmi kući nose. E kad je tu je ništa Kad ljudi objašnjavaju šta je ništa, tu je ništa To je ono, baš ništa E tako kad na dunjalku ne želiš ništa osim Allaha To je ono, da imaš ti tu par. Imaš ti ta auta, imaš ti to sve, al to je tebi apsolutno ništa Jel imao il ne imao, tebi je svijedno Naši il imao il ne imao, tebi je apsolutno svijedno Allah je na mjestu broj 1 i ti svoj život živiš zbog Allah Ja molim Allah da bara ki, već da, da nas uputi i da nas učvrsti na pravom putu Da ustrajemo na hajru kojeg činimo, kojeg radimo, da, na, da nas počasti svim ovim stepenima, inša Allah, nas učini svojim iskrenim i dobrim robovima s kojima je on zadovoljan da uputi učesti nas i našu djecu, da se oni nas ne zastide i na ovom i na budućem svijetu i da se mi njih ne zastidimo. Amen, arba da, i naše porodice. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hvala na povjerenju, udruženje, za odgoj i edukaciju, Bajan. وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بمهم من مرهدي حينما عبدت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع